Hola, bon dia a totes i molt bon dia a tots. Hola, bon dia. Comencem una setmana més, Onda Libre. I comencem donant les dades del programa. Uh... Bueno, de fet, una quinzena més perquè aquest programa sí. és quinzenal sí, sí. i les dades del programa són que estem a Onda Libre eh, fent una sèrie d'especials sobre el moviment obrer català, eh, que això és Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM també ens podeu escoltar per internet a www.contrabanda.org eh, durant el curs del programa ara estem en directe avui diumenge a les 12 i 8 minuts. 8 minutets. Eh, podeu trucar al 93 317 7366 i participar en aquest programa. Sí, més dades. Uh, les que estem dient uh, al llarg de ja fa 4 anys i que repetim cada diumenge, ara amb aquesta nova periodicitat de cada 15 dies... Uh, ens podeu escoltar, ja ho ha dit uh, la companya, al 92.4 per tots aquells que ho vulgueu fer uh, fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, no teniu més que consultar la plana web de la ràdio www.contrabanda.org i allà hi trobareu l'enjaç online Per posar-vos en contacte amb el programa està el número de telèfon de l'estudi per trucar en directe al 9337-7366, però també podeu adreçar-vos al programa al llarg de la setmana utilitzant el mail al el correu electrònic amb la següent direcció, Onda Libre 1917-1917 arroba yahoo.es1917, en números, com cada setmana. Agrair a totes aquelles persones que ja feu servir aquest mitjà de comunicació virtual amb el programa. També podeu consultar el blog del programa, www.espaialliberat.blogspot.com. Punt com per poder recuperar programes antics i descarregar-vos-els al vostre ordinador i escoltar-los com i quan vulgueu. 3W.Espaialliberat.blogspot.com Punt com. Ara anem una mica retracedits, però com sempre fem la ferma promesa de Parii a vocari perdó, tots aquells eh, programes que encara queden part penjar. Doncs això, si voleu recuperar programes antics, eh, consulteu el blog bloc Sonor, sonoor, quasi li podríem dir del programa 3 oWbles.espaialliberat punt blogspot.com on també hi podreu deixar els vostres comentaris en forma de pòsits. A partir d'ara, Onda Libre eh, tindrà una duració en directe tots els diumenges de 12 fins a les dues del migdia. Abans era una hora i dos quarts, doncs ara seran dues horetes d'emissió en directe, amb remissió els dimarts a partir de la una del migdia. I, com sabeu, la Periodiciateta ha passat d'una setmana a quinzenal. O sigui, tots els diumenges de 12 a dues i dimarts a partir de la una.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 nos nos crecemos y así somos quienes somos golpe a golpe y fuerta muerto somos bárbaros sencillos somos a muerte lo ibero que aún nunca logro mostrarse por entero y verdadero a la caña que ya ahora le pasea a cuerpo y mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo no reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que a los no sabidos los factores... Bueno, bueno, ja hem començat una setmaneta més després de les pauses musicals i de l'explicació de les dades pràctiques de contacte amb el programa. Doncs eh, anem a entrar en matèria. Anem a entrar en matèria en, en, en el que hem encetat aquest any i que esperem que ens duri com a contingut tot l'any que és eh, Moviment Obrer. La història del Moviment Obrer. I bé, que tractarem avui, eh, avui, bueno, pels que hagueu escoltat l'últim programa, aquest és el segon programa. El primer programa vam fer una mica introducció terminològica i tot del que parlaríem i quina seria la línia una mica del programa i aquesta setmana ja entrem en matèria us explicaré una mica el context històric de, de, de l'època eh, em sembla que comencem el Corregesme, si m'equivoc, 1840 si sí, fa no fa. Eh, menys, sí, és tot. segle, a principi millor, del segle XIX com a, com a gran context, però a nivell de moviment obrer a Catalunya, sí, són 1840. Bueno, ja sabem que en història les coses no són tan clavades, no? Més sí. I... A, a nivell de processos, no. Clar. La gent es pensa que la història són dates... Clar, hi ha, hi ha fets històrics que diuen, bueno, partir aquí més o menys, no? Però, bé, farem un petit context històric, de, tant d'estat de espanyol com de Catalunya... Eh, farem esment també de les dues primeres vagues generals, eh, obreres, eh, també les, les, les primeres associacions que hi va haver, eh, també us explicarem una mica les condicions de vida dels treballadors eh, de l'època i finalment acabarem amb el, amb el socialisme utòpic per explicar una miqueta què és tot això. Sí, les primeres... Acabarem, doncs, això, amb les primeres, diguem així, corrents de pensament obrarista o, bueno, la primera, les primeres expressions ideològiques que tenien en compte la, la, la naixent nova classe social, que era, que era el proletariat, amb les seves condicions de vida a les ciutats, les seves jornades de treball, bueno, dir, etcètera. etc després de la il·lustració, sí. doncs, els moviments... Filosòfics que van sortir polítics després de, amb la primera revolució industrial, no? Que tenien com a objectiu l'emancipació de l'home, però ara ja més concretament, l'emancipació dels, dels treballadors. És, és, és el que tu dius, és com si diguéssim el, el corrent del socialisme utòpic que es pot situar entre la legislació i abans de la primera internacional, on sorgeixen les dues grans branques de pensament obrerista, que són l'anarquisme i, i el marxisme. Bueno, l'emancipació de l'home però també d'aquest socialisme utòpic ja ho explicarem, que també hi ha corrents molt liberals, eh? Sí, sí, Tampoc sí. Tampoc es pot dir que sigui tan emancipador. Però, bueno. bueno, si et sembla, tu que ets expert, si vols fer-nos cinc cèntims del context històric i això? Uh, uh, sí, Vale. Comencem amb, el, amb aquest context històric del, del segle XIX. Moltes gràcies per, per allò d'expert. Sí, Simplement és posar-s'hi. Eh? La informació està allà. La informació sí. està en llibres, la informació està a internet. Vull dir, és és internet qüestió que la gent es mogui. A una, una informació una mica rara. Eh. Després jo us ho explicaré amb el socialisme utòpic. El Wikipedia posa com un exemple de socialisme utòpic en els nostres dies és Star Trek. Mm -hmm. Què? <laughs> bueno, Quedem-nos amb aquesta informació d'entrada. Sí, sí, sí. Socialisme utòpic i Star Trek. Bueno, a part d'això, doncs jo ara començaré amb, amb, amb aquest context històric uh, tan uh, barrejant. Uh, és, és, és molt per sobre, eh? és molt sumer, com si diguéssim. És un compendi molt resumit de, del que era la situació econòmica a l'estat espanyol, la, la significació del capitalisme espanyol, Uh, els seus, come els seus uh, començaments, els seus inicis, la situació política de que d'això se'n derivava i el naixement de la classe treballadora i ho deixaré per començar a explicar les condicions uh, de vida que ja li deixo la, a la companya Mar, eh? les condicions uh, de vida. Jo m'aturaré, doncs, això al 1840, que és quan neix la primera associació obrera, que era una associació de cotoners a, a Barcelona, el primer sindicat obrer, el 1840, i a partir d'aquí, doncs, ens atarem les altres parts que, que ha estat no me la compañía. començar a fer-nos una idea del que va suposar el segle XIX a, a nivell europeu, hauríem de significar tot el segle XIX com el segle de les revolucions burgeses, que es van donar d'una forma generalitzada per tota Europa. Si que la primera revolució burgesa és la de 1789, doncs eh, després d'aquesta de, gran data històrica, com la, com la primera revolució que comença a implementar els ideals del liberalisme o, o, o aquella revolució política que val, vol començar, diguem així, a separar-se o a distanciar-se del que havia sigut l'ordenació política, jurídica, social del, del feudalisme, doncs la segona gran embrancida, del segon gran cicle de revolucions burgeses es donen a tot el llarg del segle XIX. Des del mil podem començar des de antenent les conquestes napoleòniques, com a part d'aquesta onada eh, d'expansió burgesa o dels valors d'expansió dels valors burgesos, fins a 1871, o 70, bueno, a finals de la dècada del 70, que és quan, quan diguem així, s'acaben i, i els règim burgesos s'estabilitzen. A l'estat espanyol, els intents revolucionaris burgesos succeeixen també des del, des del 1812, amb la primera Constitució, i en aquests intents es pot dir que hi participa unida eh, la burgesia de tot l'Estat. És a dir, eh, quan, eh, quan s'intenten, diguem així, les revolucions de signa de caire liberal al llarg del XIX a l'Estat espanyol, encara no hi ha aquesta diferenciació entre burgesia perifèrica, burgesia de centre, burgesia nacional... O de nacions oprimides o nacions històriques i la burgesia més gigada de Madrid, etc etc. No. Bueno, una de les primeres característiques que podem assenyalar és aquesta participació unida de tota la burgesia de l'Estat. Doncs com, com havíem dit, el segle XIX és l'època d'aquestes revolucions burgeses amb un projecte revolucionari definit pel que es va començar a anomenant en aquell moment com a liberalisme. Aquesta doctrina que ara eh, està completament arrelada i implantada i assumida com a definitòria de la democràcia burgesa amb, amb, amb totes les seves virtuts, suposadament virtuts, que és la del liberalisme, doncs eh, comença a ser definida com a programa polític a principis del segle XIX, com la superació de les relacions de producció feudals i tot el seu marc jurídic. Uh, la revolució liberal volia aconseguir una unitat de mercat i nacional, és a dir, la unitat nacional es basava en aquesta unitat de mercat prèvia, volia aconseguir una llibertat d'explotació de la mà d'obra, això volia dir alliberar els serps de la gleba a l'escripció a la terra, que havia sigut lo definitori en època feudal, doncs ara llibertat de moviment, llibertat de, contra de contractació, bé, llibertat d'explotació de la mà d'obra, com hem dit, separació de poders, és a dir, que abans si el senyor feudal concentrava en una sola persona, el poder, feudal, el poder legislatiu, l'executiu i el judicial, doncs ara comença la separació en tres poders, que és el que dura fins ara, entre el legislatiu en el Parlament, l'executiu en el govern i el seu consell ministres, i el judicial suposadament també imparcial i com un poder autònom i no supeditat a les altres dues esferes de poder. Perdona, aquest he tanquet el micro. Sí, això seria el liberalisme ideal, no? Com si digués... Sí, això és el, diguem així, quan encara no havien pres el poder, els burgesos el al segle XIX... Uh, quan ells portaven a terme o redactaven els seus programes o les proclames que feien al poble per així, pel que els seguís en contra de l'estat feudal, doncs proclamaven això. Eh? El que tu dius, a grans trets, al gran programa, no? teòric, que volien això. Després, quan han arribat al poder, bueno, això ho han aplicat de la manera que ho han aplicat. Ja s'ha vist, no? Però estem parlant del principis del segle XIX i aquest és el programa del, del liberalisme. Uh -huh. uh, mercantilització de la terra, una cosa molt important, també, trencar major de les herències, uh, de la vinculació, la, la vinculació de les herències que hi havien com, com se deia allò del fi primogènit, tenia un nom, el majorazgo, és el que es coneixia en, en castell es coneixia com el majorazgo, eh, que el, el fi primogènit heretava totes les terres i no se'n podia desprendre d'elles, no? no les podia repartir entre els germans ni, ni res. Bueno, doncs el liberalisme volia la mercantilització de la terra, que volia dir, doncs, això, que la terra fos un bé més de mercat, que pogués ser comprat i venut, etc etcètera. etcètera. Bueno, en definitiva, que el poder canviés de mans, no? Sí, perquè, clar, eh, ells funcionaven com la nova classe poseidora a partir de l'acumulació de capital i el feudalisme, o la classe feudal o la classe terratinent es basava, precisament, en aquesta herència de la terra eh, en conjunt i en bloc, no? Sí, eren dues relacions de producció i de propietat diferents. No, no, si no vas a dir... No, eh, una mica l'aparició del capitalisme primer necessita una acumulació, no? Que uh -huh. en aquest cas va ser rural. Sí, sí la, la Espanya, revolució industrial no? prèviament és, és una... És... Diguem-ne així, parteix d'una acumulació primitiva al camp a partir d'una mecanització, d'un desenvolupament de la productivitat, de, de, de, de l'expansió del consum, de, de l'exportació... Bé, i tot I, això parteix del camp, sí. I una, una pregunta de mm. per què va començar primer a Catalunya i al País Basc, per exemple, i no a Andalusia, no? Perquè sí, va ser general, però per què en aquestes zones... Bé, una cosa que explico més endavant per parlar a nivell de, de, de context eh, general, però bueno, per respondre-ho una mica, té a veure amb, amb el dinamisme, el dinamisme que va permetre que sorgís una mena de capitalisme agrari als països catalans, a Catalunya. Eh, després comentaré per què va sorgir el capitalisme agrari. Eh, el projecte capitalisme entenem eh, el procés d'industrialització capitalista no? mm -hmm. que és eh, com sorgés el, la, la, base, eh, la base material del capitalisme modern que és el capitalisme industrial però bueno, si el capitalisme com a tal és la despose desposeir comença amb la, amb, amb la despossació de, dels serbs de la propietat de la seva terra, o almenys de l'usufructe a formar el continuat i assegurat de la terra. Aquí és com, com podem dir que comença el capitalisme, uh -huh. no? amb aquesta apropiació, amb aquest ús de mà d'obra que no té més que la seva pròpia força de treball. Aquí comença realment el, el capitalisme. Doncs en el cas català comença eh, per al marc de propietat, per a les relacions de propietat diferents que hi havien eh, respecte a lo millor, al, al, respecte no, a lo millor no, respecte a lo que era Andalusia i Castella, que era el gran marc terratinent, els grans latifundistes terratinents... La duquesa d'Alba i tot Exacte, això. Exacte, no?, no? Que, on els canvis eren molt més difícils. Tenim a entendre grans extensions, una, una petita oligarquia terratinent, i, en canvi, aquí el poder feudal per les guerres socials camperoles del segle XIII i del segle XIV era molt més feble perquè s'havia arribat una mena de pacte entre el camperol i la monarquia en contra del, dels nobles i regien una mena de contractes, els de rebassa morta i, bueno, semblants, que permetien que el camperol doncs, tingués una, un marge de benefici d'acumulació que no tenia el camperol que estava subjecte al terratinent feudal de Castella i d'Andalusia. Però, si bueno, sembla, això és... Sí, sí, ho expliquem més endavant. Un, ho expliquem més endavant i també el cas particular d'Euskadi que li va permetre la seva, diguéssim, acumulació pròpia. Està parlant al principi, no?, doncs, aquestes primeres revolucions burgeses del, del segle XIX, eh, l'ideari que estaven impulsant al darrere, l'anomenat liberalisme, i les característiques que van tenir aquestes revolucions burgeses a l'estat espanyol. La, la diferència poder de la burgesia a l'estat espanyol o dels primers nuclis burgesos amb voluntat liberal a l'estat espanyol de la resta d'Europa és que són molt minoritaris. És a dir, és una molt petita burgesia concentrada en jocs molt determinats i que, en lo fonamental, l'estat continua en mans de l'oligarquia terratinent, feudal, castellano i andalusa. És a dir... La, la presa del poder per part de la burgesia espanyola o de l'estat espanyol va ser molt difícil i fallida. Com ja explicaré perquè era feble d'entrada. Eh? El, el poder sempre va estar en mans d'aquesta oligarquia terratinent. La Guerra d'Independència, la deta guerra d'independència, aquí a Catalunya anomenada la guerra contra el francès, que va durar de 1808 al 1813, sent precisament eh, una de les últimes zones de guerra a Catalunya, Uh, va mostrar la debilitat política d'aquesta burgesia que tot i el breu període constitucional del 1812 amb les Corts de Cadis al 1814 uh, va sucumbir a la reacció monàrquico-feudal de la restauració borbònica de, de Ferran VII l'ha anomenat el rei desitjat també el rei felon que li diuen un, uns altes de la dinastia borbònica. i per què desitjat? Uh, desitjat perquè el, el Carles IV, que era el pare de Ferran Seté, el propi Ferran Seté i Maria Cristina, em sembla que es deia la, la reina d'aquest senyor, crec, eh?, ara m'he consultat, però sembla que aquests eren els noms, no?, del rei, la reina i el seu fill, uh -huh. uh, van ser cridats per, uh, per Napoleó a Fontainebleau per uh, resoldre un tema d'a veure qui heretava el tron. I uh, diguem així que la gent... Bueno, clar el nivell polític de l'època no? era molt monàrquica i diguem així, la soberbiraania nacional es concentrava en les figures dels monarques. Llavors per la gent, a Napoleó va posar el tro al seu fill, ai, el seu fill, mare meva, al seu germà Lluís, Napoleó Bonaparte, Pepe Botella, que li deien, per un impost que va posar sobre les ampolles i les begudes per treure ah, sí? calés, i li deien Pepe Botella, la gent popularment la anomenava així, doncs considerava que Napoleó tenia segrestat els reis allà, i bueno, Ferran Seté era el desitjat, perquè la gent volia que tornés, van començar la... Bueno, quan va començar el procés de guerra de guerrilles contra l'exèrcit napoleònic, doncs la gent tenia... Una de les seves reivindicacions era la tornada del monarca. No? I, bueno, per això li deien el deseado. El deseado que quan va tornar... Uh, bueno, va, de sí, va involucionar completament el país amb la seva estada. Podem parlar que fins a la seva mort el 34 el país entra en una en un estada de letargi uh, en tots els sentits, un estancament brutal en tots els sentits, econòmic, social, polític és a dir, com si encara estiguessin en els pitjors temps de la, de la més fosca Espanya negra inquisidora doncs és el període de, de Ferran Saté retrógrada. Sí, s'haurà d'esperar fins a la mort d'aquest monarca que entre d'altes coses intentarà la reconquesta d'Amèrica o restaurarà el tribunal de la Santa Incascició perquè la burgesia eh, abandoni les seves balaitats, unes certes valeitats, uns certs eh, principis que havia tingut a liança popular en 1812 que la vandu el poder eh, dos cops. En el 1812, com en l'anomenat Trien liberalberal del 1820 al 1833, obliguen al Ferranté que, que juri la constitució de Cadis. i en aquests dos casos s'havien recolçat a mobilitzacions populars. El 34, quan mor aquest monarca, mmm, deixen dintentar aconseguir eh, aquesta aliança amb les classes populars i comencen a repartir-se amb les antigues classes feudals, les despulles de l'absolutisme. És a dir, la gran beneficiària de la política eh, econòmica de Ferran Seté havia sigut la classe oligárquica terratinent feudal tradicional, i quan mor el monarca, en comptes d'enfrontar-se a burgesia i, i classe feudal, el que decideixen és eh, repartir-se el pastís. I això com es fa? A partir de les dues de grans desamortitzacions Les famoses desamortitzacions Que tothom hem estudiat al col·le de La de, de Mendizábal I la de Martínez de la Rosa La del 34 i la del, la del 36 Les amortitzacions Que és treure de terrenys a l'església no? mm. És a dir, sí totes aquelles, Les desamortitzacions, per dir-ho molt plenerament És totes aquelles terres mortes Ells se li deien sí Terres sense ús Que normalment estaven vinculades a, a ordres religioses que no les feien servir eh, era, diguem així, passar a titularitat pública i a ser venudes. Ah. Venudes aquí. Expropiades. Sí, però a, a un preu se suposa que públic. Eren posades en pública subhasta, però qui tenia les peles, realment? Doncs que... Els I de sempre. Manaven. La burgesia i els terratinents feudals, que ara en comprar terra i engrossar el seu latifundi ja no eren feudals, perquè havien fet una transacció econòmica, ara eren burgesos. Va. O sigui, és a dir, la duquesa d'Alba... Sí, sí, sí. La duquesa d'Alba, a partir de les desamortitzacions, va, va engruixir, va fer més grans les, les seves terres de la Tifundi, que les va comprar en concurs públic, però, diguem, a veure, deixava de ser feudal per això? Deixava de, de tenir un domini absolut sobre les seves terres i, i la gent continuava depenent, absolutament, com en època feudal, del treball que els hi proveís, el compte de no sé què? Sí seguia igual. Però legalment ara ja eren burgesos perquè havien acceptat la pràctica de compra-venda de terres. Això són les dants... Eh, I els burgesos van accedir, diguem així, els burgesos que havien fet un capital comercial, a partir del comerç amb les Índies sobretot, eh, van assolir la condició de terratinents a partir d'aquesta compra de les desamortitzacions. És a dir, fins i tot arribaven a assolir un, un, un càrrec de noblesa comprant títols. Compraven les terres i al costat compraven uns títols. Com la duquesa d'Alba. Sí, però també hi ha un munt de noblesa concedida per part de la monarquia de burgesos enriquits que han comprat una terres i després li donen el comtat d'Osona. Ja, ja. Títols de nou... De, o sigui, són títols nous. de noblesa nous, d'antics burgesos. Això hi ha una pel·lícula molt bona, que és el Gatopardo, que en surt precisament això. El canvi, no? no? La transició. El canvi, aquesta transició, suposadament un canvi perquè tot continuï igual. Canvi de jaqueta. Sí, sortia allà ja el gatopardo, aquell burgers, que comprava terres i després es casava amb un noble perquè la seva filla formés pas de la, de la noblesa. Bueno, uh... Una petita pregunta. Sí. Amb tot això l'Església no es va rebotar? Amb totes aquestes desamortitzacions? Sí, però és quan comencen el tema dels concordats. És a dir, l'Església perd eh, poder temporal, per aconseguís poder institucional a partir de signar una sèrie de concordats amb el Vaticà que li asseguren unes rendes per part de l'Estat a perpetuïtat. Vale, que és el sí, que fins ara. Que duran fins ara. Vale. El tema dels concordats... Un bon i dels... debò s'hi van fer, no? Sí, a canvi de perdre unes terres que realment no les feien servir per res, van guanyar una manutenció per part de l'Estat a perpetuïtat, que dura, que dura fins ara. Uh -huh. <ríe> és a dir... Bé, bueno, doncs en aquest repartiment de beneficis hem d'entendre que està aquesta dinàmica última d'ennobliment de, de la burgesia, no? Segons aquestes reformes de la propietat, ara els senyors terratinents passaven a, a recomprar-se les terres i d'aquesta manera esdevenien capitalistes. Aquestes dues reformes econòmiques i aquestes dues desamortitzacions van permetre fer-se la, fer la burgesia terratinent i feudal i els feudals burgesos. Thank you. En segon terme, aquesta eh, diguem així, aquesta reforma, aquesta, aquesta componenda amb, amb l'antiga classe feudal, que, que va portar que, diguem així, es passés d'un estat feudal a un estat democràtic-liberal, sense fer cap mena de... de... Derramamiento de sangre. I diré. ni purga dins de l'exèrcit ni de l'administració d'antics funcionaris feudals, una cosa així com el franquisme, no? que de sobte tots un dia eren franquistes i l'altre dia eren demòcrates. O el nazisme. O el nazisme no? Doncs eh, no només demostrava la debilitat econòmica política de la burgesia, sinó el que és més important i que marca el signe de la lluita de classes a l'estat espanyol fins a l'actualitat, i és la, el pànic, l'autèntic pànic que tenia la burgesia comercial i primerissament industrial al naixent proletariat. Així, la tasca modernitzadora de l'estat i la societat, que és la missió històrica de la burgesia enfront del feudalisme. de eh? aquesta és la missió històrica de la burgesia, Reformar i democratitzar i, i, i, diguem així, fer aquesta revolució burgesa per depurar l'estat dels elements feudals no es va donar a l'estat espanyol. Hi ha tota una bibliografia, tota una historiografia que en tracta aquest tema, per dir algun dels autors, en Josep Fontana, és un, és un autor que, que ha tractat molt això, la fallida revolució burgesa i les conseqüències que això té. Sí, que no va passar com a Anglaterra, no? No va passar com a Anglaterra, no va passar com a França, no va passar com als Països Baixos amb la seva revolució burgesa del segle VII, no va passar com la revolució burgesa d'Amèrica del 1773, és a dir, aquí la nostra, eh, diguem així, la, la revolució agrícola o la reforma del camp l'introducció de codis socials i cívics que tinguessin en compte els paràmetres liberals no es va donar. Sí, va adonar. Vam passar el feudalisme al capitalisme amb un canvi de xaqueta aquest. Simplement. De... Utilitzant la un... desamortització. Exacte, sí, molt, molt ben resumit. Doncs això, la tasca històrica modernitzadora de l'Estat aquí no es va fer per part de la burgesia. Per la seva debilitat i pel pànic al proletariat naixent. Aquesta fallida del projecte liberal aquesta fallida del projecte liberal tindrà repercussions fins a l'actualitat i és un dels motius que explica, per exemple, la Guerra Civil. La República és aquella part de la burgesia progressista que intenta fer aquelles tasques democratitzadores i reformadores que no va fer la burgesia al segle XIX uh -huh. i Franco és el representant d'aquestes classes immobilistes que van, que van arribar a aquesta guiança al segle XIX per mantenir, diguem així, la base del sistema d'acumulació capitalista, feudal, retardatària, reaccionària, en peu. I aquí, mm. això, o sigui, i neix d'aquí, neix d'aquesta del segle XIX. I s'expliquen coses com la pròpia Guerra Civil o el nostre propi ordenament eh, democràtic o monàrquic, eh, podríem-ho així, o democràtic, burgès, liberal, monàrquic. O sigui, que nosaltres, en comptes de França i tal, tenim encara el rei aquí posat, el Borbó i... Exacte. I Quan coses... nosaltres veiem per què França és més avançada, té aquesta legislació social més avançada... L'origen està en això. Evidentment, s'ha de conèixer la història d'un propi país per, per saber d'on provenen les mancances actuals. Del propi actuals, dels voltants, no? Del voltant, no? propi dels voltants, sí. sí, sí. <laughs> Bé, bueno, uh, diguem així que és en aquest context, a grans trets, no? eh, polític i social, on sorgeixen les primeres organitzacions obreres a l'estat espanyol. I, en concret a Barcelona al 1840 amb la creació del primer sindicat obrer, els dels teixidors de la indústria cotonera de Barcelona Si et sembla eh, fem, una, fem una pauseta ho deixem aquí amb la primera organització obrera al 1840 i continuem a Onda Libre. I recordeu que podeu trucar al 93 317 7366 i comentar o ampliar la informació del que estem dient wirklich geräumig. Can you name the truck with four-wheel drive? Smells like a steak and seats 35. canyonero you narrow? Can you narrow? Well, it goes real slow with the hammer down. is the country-fried truck endorsed by clown. canyonero Das Verkehrsministerium hat den Canyonero für Fahrstraßen und Stadtverkehr als zu unsicher eingestuft. 12 of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter for the courts. Canyonero. Canyonero. She blinds everybody with a super high beam. She's a squirrel, squash, or deer, smack, a driving machine. Can you yeah! S Havien quedat amb el naixement del de, de, primer moviment obrer, eh, i havia sigut a col·lació, d'aquesta por que tenia la purgesia, i, i que té, i que, té uh -huh. i que és un dels motius de l'alliança amb, la, amb la classe terratinent feudal al segle XIX, i l'intent d'arribar al poder sense necessitat de cap aliança popular. Bé, de fet, l'obrarisme a l'estat espanyol estarà circonscrit a Catalunya en exclusiva fins a mitjans de la dècada dels 90, quan comença el procés d'industrialització a Euskal Herria, per les seves pròpies característiques, que ara es mantenen breument. Com es va arribar a desenvolupar aquest proletariat industrial i en quines condicions vivia és el que ocuparà el nostre segon bloc del programa. el proletariat industrial, eh, tal com el coneixem eh, del segle XIX, va sorgir, un, uh, els fills segons dels pagesos i del propi proletariat camperol, és a dir, els fills segons dels pagesos són aquells fills que no poden heretar la terra... Eh, no l'hereten, sinó que l'hereta el primogènit, llavors aquests segons fills eh, tenen que buscar-se la vida i se'n van a la ciutat o a la, o a la fàbrica que ell acaben de posar a la vila de prop a treballar. I, evidentment, aquell propi proletariat camperol que no tenia, que ja no tenia terres per poder treballar i que vivia a costa de vendre la seva força de treball a altres camperols. I la segona via de força de treball eh, que forneix la nova indústria és, es deu a la crisi dels gremis que a partir de la llei de llibertat d'indústria del 1834 permetia que l'antic aprenent eh, d'artesà de gremi s'alliberés de, de, de tenir que treballar únicament al taller de l'artesà i pogués anar a les noves fàbriques. L'economia del país, eh, i ara estem parlant de països catalans, en concret de Catalunya, era bàsicament una agricultura de subsistència amb poca interconnexió amb el mercat internacional. Però això també té a veure amb, amb, amb la resta de l'estat espanyol. Eh? Bàsicament, eh, tot l'estat espanyol, inclosa Catalunya, era una agricultura de subsistència, amb poques connexions amb el mercat internacional. Per tant, tot producte manufacturat, així com en l'indústria o els avenços tecnològics de l'època, tot el que tingués a veure, més enllà de plantar blat, naps, cols i coses així, era d'importació. L'economia, doncs, Uh, feia de l'estat espanyol i de retruc Catalunya un país subdesenvolupat i depenent. Tal i com el coneixem ara de qualsevol país del, del tercer món. La primera industrialització catalana és fruit de la combinació de diversos factors a destacar unes relacions de producció al camp, que és el que abans hem esmentat uh, amb la pregunta de la Mar, uh, unes relacions de producció al camp que permetien una certa capacitat adquisitiva i un marge per a l'acumulació que no existia a les altres zones eh, terratinents feudals de l'estat espanyol. Així, els contractes de rebeça morta i semblants feien que l'element paralitzador oligàrquic terratinent que imparaven altres parts de l'estat espanyol, aquí a Catalunya fos menys patent, menys palès. La rebeça morta és això del raïm que fins que no es sí. la planta, no? sí. I també hi havia una sèrie de... Bueno, aquest és el de Rebassa Morta, és el, el, més, eh, el més famós. Eh... Però, diguem així, hi havia una sèrie de contractes que no permetien que el senyor feudal fes fora els camperols, els hi augmentés les rendes... També això era molt important, evidentment, no podien augmentar les rendes, ja us havia un camparol que pagava rendes del segle XVI en ple segle XIX. I, clar, això li permetia tenir un marge que no li tenia el pobre camperol andalús que tenia el jou del terratinent molt més a sobre, evidentment. Bueno, pobre, però també suposo que aquestes conquestes es fan aconseguir una lluita dels camperols aquí, no, també? Sí, evidentment, evidentment. Totes aquestes eh, tomteries, perquè no tenen altre nom, totes aquestes tomteries sobre el català orratiu i pel seu caràcter i coses, aquestes autèntiques estupideses no tenen res a veure, no és pel caràcter és perquè ja ho hem dit abans van haver una sèrie de lluites socials camperoles al segle 13 i 14 va haver també una necessitat de la monarquia amb Ferran el Catòlic que va necessitar uh, que els camperols li asseguressin el tron perquè Ferran era d'una família noble i hi havia unes altres... per no entrar molt, eh? perquè això ja són batalletes per no entrar molt en el tema a la monarquia, monarquia catalano-aragonessa eh, no hi havia una, una família que tingués accés al tron, sinó que era a partir d'una assemblea de nobles i bueno, al final eren els comtes de Barcelona, però els comtes de Barcelona tenien que aconseguir la voluntat dels altres nobles perquè ell pogués governar la corona catalano aragonesa. però bueno, amb Ferran el Catòlic va haver un punt que ell era d'una altra família i una altra família de la noblesa no estava d'acord que ell fos el, el rei Llavors el, va haver-hi una guerra de nobles entre els nobles, perquè uns deien jo seré rei, tu no, i Ferran el Catòlic va arribar a un, a un pacte amb els camperols, li van ajudar en la lluita contra la noblesa Rabel, que li era rebel, i va arribar al poder i va firmar una sèrie de, de diguem així, de pactes amb, la, amb el Camp que li permetien doncs, tenir aquestes millors condicions i que es reflectien al segle XIX, que és el que estem explicant. Uh -huh. bueno, això és una batalleta al marge. Val? Però, no, però és interessant per veure... Però és important eh, per veure que no és res del caràcter, sinó que va haver-hi un procés de lluita social i unes conquestes guanyades amb les armes a la mà. Eh? Per dir-ho plana i clarament. Bé, bueno, total. Eh... Uh el que dèiem, els contractes de rebessar-morte i les millors condicions o millors relacions de producció més favorables pels treballadors camperols, pels pallesos eh, catalans. Part dels eh, capitals agrícoles van poder, d'aquests capitals agrícoles o d'aquest eh, fruit d'aquest petit marge d'acumulació, eh, van, eh, van poder ser invertits en productes manufacturals cap a les Índies productes manufacturats, estem parlant de productes agrícoles manufacturats, sobretot vi, aigua suru eh, suro eh? no, estem parlant d'indústria encara estem parlant l'a acumulació primitiva de capital a Catalunya doncs aquests productes manufacturats cap a les Índies evidentment també ja comença el tema del teixit de la manufacturació del cotó, de la llana i sobretot a partir de les limitades eh, llibertats de comerç atorgades després de la desfeta colonial cap a Cuba i a les Filipines. És a dir, després de la mort de Ferran Seté, ja he hem dit, un rei que, que governava de forma absolutista, doncs eh, es permet la llibertat de comerç amb el que quedaven de les colònies, que era Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba i les Filipines. Llavors el, els paiesos catalans ho aprofiten i quanta gent no s'ha anat a Cuba catalana a fer fortuna. Els primers capitals sorgeixen, doncs, aquí també, de no, les Índies. Els, que sí, venen els indianos, aquests que capital, li en diuen. Eh? La meva veima marxa a Cuba i tot el rotllo aquest. Bueno, doncs aquesta és una, una de les vies d'entrada de capital a Catalunya. Tenim així que la base de la industrialització catalana va ser, un, primer, un mercat agrícola amb capacitat de consum. Molt important, això. Si no hi ha un mercat agrícola que sigui capaç de consumir productes industrials, no hi haurà industrialització. És el que hem dit abans, la revolució agrícola primera. I una disposició capital, i la segona, la segona característica o que va permetre la industrialització és una disposició de capitals d'origen mercantil, colonial i agrícola. Bé, doncs, eh, seguim amb això, amb el tema de... Mira, crec que això de... Si posem allò de l'avi Benacuba, s'ha de sentit. El què? <ríe> que això de si posem lo de l'avi Benacuba, s'ha de sentir, em sembla. Ah, bueno. <ríe> És que m'ha sortit de l'ànima, eh, si m'ha escoltat aquesta cançó... Home, encara forma part de l'imaginari de molta gent, no? a meva sàvia ens recorda que el seu... El seu pare va anar a la guerra del gurugú. Sí o què? Del gurugú? Mena sí. mena. Bueno, bueno de, doncs això. Tenim d'on va sorgir eh, parlant en termes capitalistes la industrialització a, a Catalunya i ara parlarem, eh, bueno, direm que Barcelona, Barcelona va ser sens dubte l'epicentre de la revolució industrial a Catalunya, sobretot a partir del 1880 Uh, a partir del, del 1840. Hi ha una sèrie de dades al, uh, uh, que, ho, que així ho demostren que Barcelona va ser aquest epicentre i ara us les passem a, a dir. Això de que Barcelona és sens dubte l'epicentre de la revolució industrial a Catalunya és degut a que de les 135 màquines de vapors que hi havia a Catalunya l'any 1848, 69, és a dir, més de la meitat, eren dins de la ciutat de les muralles. Eh? Perquè en aquella època encara hi havia les muralles menys En peu. no i 25 als, als voltants, perdó, és a dir, als pobles del Pla de Barcelona. Nou anys després, al 1857, l'estadística de fàbriques de Francesc Amorós eh, és francament eloqüent i en parla d'aquesta aclaparadora concentració de fàbriques en l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons en Pierre Vilar, la Barcelona de 1850 és, a l'escala de l'Europa del seu temps, una gran ciutat industrial. Ja el 47% de la seva població activa treballa a la indústria. Només al cotó estan empleats 22.540 obreis, quasi un terç del total de Catalunya. Les grans indústries tèxtils catalanes nasqueren igualment en aquest període d'expansió i es concentren, la gran majoria, com hem dit, a Barcelona. El vapor de Sants, dels Güell, al 1840. Fabra i Coats, el 1843, encara que amb altre nom al principi a l'actual barri de Sant Andreu. O l'Espanya Industrial, també a Sants, de la família Muntades, el 1847 la fàbrica de Josep Batlló al 1849 les de Ramon Nogués eh, Claudi Aranyó etc. També Josep Batlló, el de la casa Batlló no? sí, clar, clar, evidentment sí, els Güell també són grans industrials catalans de, de principis del segle XIX de primera meitat del, I ja la del casa, segle XIX aquí de Gràcia, no? clar, sí, això ja va ser casa... quan es van trencar les muralles suposo o no, directament se la podien fer quan encara estaven les muralles. És a dir, a fora de muralles, doncs, eren molt més condicions de salubritat, hi havia més terrenys per construir, i els tius es van fer, la, la, la burgesia d'aquell moment es va fer Passeig de Gràcia, que era el seu carrer. Ben fet. Bueno, encara ho és. <laughs> encara és, sí. Per seguir parlant d'aquesta concentració industrial al voltant de Barcelona de principis del segle XIX, també són d'aquests temps les primeres foneries que donarien pas al 1855 al naixement de la Maquinista Terrestre i Marítima, una altra de les grans indústries històriques al redor de l'expansió ferroviària del país, que actualment només ha donat pas a un centre comercial, el de la Maquinista. On està la Maquinista ara és on estava aquesta indústria, una de les primeres en fer forja de ferro, eh?, per això està al costat del tren, no, suposo? I era... També, evidentment, també, sí, sí. Té, té molt a veure, evidentment. Sí, sí. sí, la veritat és que si mirem la, la topografia de Barcelona, la majoria... Ui, no se me sentia. Perdó, no se sentia bé, sí. eh, Que si mirem Barcelona, totes aquestes fàbriques encara o es conserven o s'han convertit en coses que tenen el mateix nom, no? Sí, a Fabraicó, ets ara, ens sembla que està destinada a l'equipació social, però una part ja és biblioteca, ara. Sí, moltes s'han convertit en biblioteca i tot això. Doncs això, el que dèiem. Tanmateix, la indústria metal·lúrgica, tot, tot i aquesta del 1855, de la maquinista, eh, sempre va ser una indústria lleugera, com ho prova que el 1800 1900 perdó, el 1900 encara no hi havia el principat cap al forn. Amb el forn estem parlant d'aquells forns que permeten la creació d'acer, d'acer eh, de l'aero, eh, perquè és una indústria caríssima, que és una concentració de capital brutal que no es donava en la nostra burgesia que ja ha un dit és feble. És feble, és una burgesia minoritària i feble que es dedicava mm -hmm. doncs, a fer camises. Ja. eres el que feia feien camises, eren grans telars i feien camises eh, no té més Vull dir, eren, diguem així, era una indústria poc potent i es dedicaven a fer calés fàcils i la indústria doncs que sigués més barata senzilla, no? i que pogués senzilla. estar en els nuclis de població perquè suposo que en els forns ho el pots posar al nit de Barcelona no? No, tampoc ho pots posar al mig de Barcelona, és cert. Però, sobretot, eh, requereix una mà d'obra molt especialitzada, amb la qual cosa ja és de tenir gent que s'està preparant, és de tenir tècnics formats... I aquí la gent pensem que venia directament del pa, del, camp. del camp. Del camp, del camp. Hi, hi havia baratina. un analfabetisme brutal, només un 15% de la, de la mà d'obra s'havia llegir i, bueno, etcètera, etcètera. Eh, L'Alphorn és d'altres capitalismes molt més eh, potents i històricament, eh, diguem així, tipus Anglaterra, Alemanya... Eh, bueno. Aquí l'Al Forn cal esperar fins al 1900 i sobretot a la part de d'Euscarèria. Uh -huh. uh, bueno, a partir d'aquesta primera vista que hem fet a molt d'ocell de, de, de lo que és la industrialització i en quina part del nostre territori es concentrava, sobretot a Barcelona, podem començar a numar quines van ser les característiques de l'industrialització als Països Catalans a Catalunya. terme i com ja hem assenyalat dins de, de les característiques de la industrialització, trobem la centralitat del fenomen industrialitzador a Barcelona després l'aprofitament geogràfic de la força dels rius per establir-hi les fàbriques com les que van instal·lar a la vora del Ter, del Llobregat i del Cardoner en forma o bé de colònies industrials com la Güell, com la colònia Güell o bé expansionament d'antigues viles pageses. Uh, no vas a comentar? Eh, bueno, la colònia Güell que avui en dia es pot visitar i a tot el poble allà i està, està bastant bé tu debes anar-hi amb els ferrocarrils catalans és una excursió no uh... Si et sembla, és una cosa que... El tema de les colònies, per la transcendència que ha tingut i perquè l'imaginari col·lectiu s'associa amb industrialització catalana, catalana amb, amb, amb les colònies, bueno, és un tema que a mi m'agradaria tractar més profundament en altres programes. Sí, sí, sí. Dir simplement doncs això, que funcionaven com ciutats industrials que s'autobastien autònomament i que estaven situades al costat d'un riu perquè els hi procurava força l'energia, l'energia motriu per moure les, les màquines. I que tenien molts avantatges per als els eh, propietaris de les fàbriques perquè tenien allà l'economat on els mateixos treballadors que es estaven al sou en negocis del, del mateix propietari uh -huh. també evitaven revoltes obreres estar lluny de les grans ci ciutats i bueno, per això com és un tema interessant ja ho tractarem més profunditat Bé, doncs això, assenyalar les colònies com una de les característiques del procés industrialització a Catalunya. L'altres característiques eren la concentració de la indústria, sobretot en el sector de manufacturació cotonera, el que hem dit, fer camises, el predomini de la petita empresa, o el que em podríem dir minifundisme empresarial, Eh? Lo que es diu Pymes, ara, no? El que es diu Pymes era claparador, eren tot Pymes, hi havia unes 13.269 empreses comptabilitzades als anys 60. 13.269 als anys 60 del segle XIX. Del segle XIX. Eh? O sigui, ja sabem que ara, evidentment, són altres molts milers, però 13.000 només a principis del procés industrialitzador parla de gent eh, molt desconfiada que volien fer o sigui, una autèntica competència brutal entre capitalistes. La botigueta, no? La, la botigueta. botigueta. La botigueta o la petita fabriqueta. Eh? Mm. Uh, aquesta desconfiança entre els empresaris aquesta autèntica competència capitalista uh, cap, uh, feia que hi hagués una desconfiança de l'empresari cap a la unió amb d'altres en forma de societats anònimes El tema de les societats anònimes aquí no es coneixia al principis del segle XIX ni anònimes, ni limitades, ni re el tio que havia fet els calarons d'ahir de, de Cuba o de, de la, de o de la terra que tenia n'havia fet uns calarons, muntava una fabriqueta i que no li expliquessin el que passava el tio de Reus, no li interessava el que li passava el de Cardona o al de Tarragona encara que el tingués acostat i sí, sí. eh, feia les seves peles i punt i per lotant també hi havia una gran dependència dels avenços tecnològics estrangers Eh, és a dir eh, el tècnic qualificat venia de fora la peça que es tenia que posar a la màquina de tal venia de fora tot venia de fora, eh? no hi havia res aquí fet de casa propi Bé, tot això evidentment va marcar el caràcter deficitari de la indústria catalana respecte d'altres més competitives com l'anglesa, és a dir els anglesos que tenien un, un, una industrialització molt més potent a, degut a una concentració de capital molt més, eh, molt més eh, forta que no aquí doncs eren molt més competitius així els objectius de la indústria catalana van ser objectivament proteccionistes. És a dir, el que demanaven de l'estat, de l'estat feudal, era protecció, que posés uns arancels molt alts als productes, als productes estrangers. El problema d'això és qui ho pagava? al poble. al poble d'aquí, evidentment. Perquè les a, camises angleses, o, o tal, o els pantalons, o les manufactures de fora, eren el, el, les feien el doble de caras. Llavors acabaven comprant unes samarretes, unes camises, que els hi costaven 5 o 10 vegades més del que li podrien haver costat a Anglaterra o qualsevol altra part d'Europa. Això feia que, i realment hi ha estadístiques d'això, que parlen de gent que utilitzava camises anys i anys i anys. És a dir, acabaven anant en parracs. És com si diguésin sí. ah, la gent ara dava la roba dels pares ara, no? <laughs> Exacte. Sí, sí. Uh, a fi d'aconseguir uh, dim així aquestes mesures proteccionistes, uh, sí que va haver-hi una agrupació, uh, diguéssim la primera patronal de l'època és l'anomenada Comissió de Fàbriques, que va funcionar del 1779 fins al 1861. però no era una cosa que es posessin d'acord amb què fabricar com i quan. No, no, es posaven noquents d'acord en fer com una mena de lobby de pressió davant l'Estat perquè pugés els arancels, però cada any, eh? O sigui, que els pugés cada any, els nens pujant i els nens pujant. Uh -huh. Bé, eh, aquesta, aquesta tensió eh, entre industrials catalans proteccionistes i terratinents castellano-ndalusos eh, lliurecambistes... Aquesta és la gran tensió entre, o sigui, diguem així, els grups dominants, la classe dominant de l'estat espanyol, històricament, i fins i tot en l'actualitat, eh, s'ha dividit entre, entre lliurecambistes i proteccionistes. No pensem que és només d'ara del, del segle XIX. Però, evidentment, el segle XIX eh, és quan més marcada és aquesta diferència, no? Els, eh, els terratinents feudals andalusos i castellans volen ser lliurecambistes perquè tenen una mà baratíssima que viu en condicions d'explotació feudal i, per tant, el blat és exportable amb preus competitius a Europa... Però lliure canvista, que vol dir exactament? No Al... tenir aquests... Eh... O sigui, que l'Estat no posi aquests impostos tan cars als productes de fora. Va, va. O sigui, que no hi hagi arancels per ell, per... per uh... Arancels que són impostos duaners, Els arancels no? són els impostos a duaners vale. per uh, l'entrada i sortida de productes. Uh -huh. És a dir, els, uh, els cerealistes, els terratinents cerealistes, agrícoles feudals, eh, castellano-andalusos, eh, volien que no hi haguessin arancels. Perquè ells sabien que el blat que ells produïen era completament competitiu. Perquè la mà d'obra que tenien estava explotada, però, vamos, eh, miserablement. I llavors volien... Es sentien forts com per competir amb el blat, amb el blat perdó, que es produïa a nivell d'Europa. Clar, és com, Val. per exemple, el que passa amb els productes que venen de Xina, no? Uh -huh. És com si ara diguéssim pues ara tot el que ve de Xina pu que pugin el preu uh, 10 vegades, uh -huh. no? I llavors acabarien comprant aquí les coses d'aquí, no? Exacte. El Tupperware espanyol. El Tupperware espanyol. Que I... no ho fem tampoc, però bueno. I valdria 10 euros. <laughs> on bueno, és que ara no fem res ja. <laughs> llavors, el, eh, diguem així, aquesta, aquesta lluita política-econòmica entre industrials, proteccionistes i terratinents feudals i roacambistes, és el que marcarà el rumb de la política econòmica i les tensions a nivell governamental fins a l'esclat del 1869, 68, perdó, amb el nomenat sexeni si, sexen democràtic o progressista. La primera república, també, i fins i tot podríem parlar de Segona República i amb el senyor Franco. Eh, vull dir, aquesta tensió és una cosa que s'heretarà en diferents eh, moments històrics àlgids o expliquen els diferents moments àlgids de la història de l'estat espanyol. si sí, hem parlat de la burgesia de les classes dominants en general de com s'anaven recomposant les diferents faccions dins del bloc dominant a partir de les desamortitzacions Si hem explica tot el procés industrialitzador, bé, bueno, ens oblidem de l'altre gran subjecte social que és el moviment obrer, evidentment en tota societat capitalista, les dues classes fonamentals els diferents grups socials que conformaven la classe treballadora de l'època es podien dividir de, i parlem de la classe treballadora en 1840 es podien dividir en els obrers que feien funcionar les màquines, els artesans obrers amb una mitjana especialització i lo que se l'anomenava l'època la patulella, que era una mena de Luen de l'època que conformava la mà d'obra de reserva per a la indústria. Perdona, una, una, una, una. Per Patulella, avui en dia també té, té un significat pejoratiu, no? És molt pejoratiu, evidentment, és molt sí. pejoratiu. Um, que curiós, no?, aquesta transformació. Del 40 al 45%, segons les estadístiques de l'època, eh, del 40 al 45% de treballadors eren homes i un altre 40-45% eren dones i al voltant d'un 15% eren nens i nenes entre 8 i 14 anys. A mitjans, eh, només és per explicar els tants percents d'obrers, eh? Per explicar els tants percents d'obrers. A mitjans del segle XIX, un obrer venia a guanyar entre 2.296 i 4.160 rals l'any, segons que fos PO o teixidor, i les despeses, segons estigués casat o no, oscil·laven entre 2.301 i 4.176 rals. És a dir, sobrepassaven encara per cap per poc els guanys. La pràctica habitual de l'explotació industrial capitalista de l'època eren els baixos salaris. Eh? I ara hem fet aquí una, un, un breu esment de, del sou mitjà, ja veiem que la diferència entre guanys i despeses era, era mínima. Això era degut, evidentment, en primer terme, a una manca d'organització del moviment obrer. Eh? És a dir, la falta d'organització obrera en sindicats i partits de classe expliquen que en els primers moments de la industrialització en els primers moments de la industrialització l'explotació capitalista fos salvatge fos salvatge jornades llarguíssimes i intensives de treball condicions miserables de vida solaris baixíssims, etc. etc. però bueno, eh, si això et sembla ho expliquem en el, en el següent bloc Sí. Simplement, doncs, eh, remarcar el fet que... O, o dir la cosa curiosa de que aquesta tendència del capitalisme a situar en mitjans de supervivència o situar el nivell, en el llindar de la supervivència és una constant i ens sorprendran les dades que llegirem i que esmentarem i que algunes són molt semblants a l'actualitat. Mm. O que estem tornant una mica això, que és el que dèiem el primer programa i per al que pensem que és interessant fer totes aquestes refl reflexions i, i treure llum tota aquesta informació treure ell a pols El meu avi El meu avi El meu avi, el meu avi. El meu avi.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 show special you so fuck special but i'm a Bé, i amb això ja dono pas a, a la meva companya d'estudi, la Mar, per poder parlar sobre les condicions de vida del moviment obrer. Eh, doncs bé, hem estat parlant una mica en trets generals de, de tot aquest procés, de, de com va arribar aquesta situació, una mica estadístiques, però ara voldríem explicar... En petit, o sigui, en petit, com si amb més detall, eh, com eren les condicions de vida i de treball dels obrers del segle XIX. Eh, bé, els, aquests, aquesta mena d'obrers, que, eh, que es van començar a anomenar proletaris, es deien així eh, perquè només proseguien la seva prole, és a dir, la seva descendència. Eh, llavors, eh, en aquest moment els obrers, els proletaris eh, només, eh, només participaven en una petita part del procés productiu i ja no es necessitava una gran especialització ni una habilitats o forces singulars llavors els assalariats van esdevenir una força necessària per moure màquines o manipular objectes i per tant eh, com només es necessiten per aquesta mena de treballs i es necessitaven en un nombre molt elevat Eh, es aconseguien a baix preu, és a dir per la seva abundància eh, se'ls pagava un baix preu eh, segons els defensors del liberalisme econòmic el creixement havia de portar riquesa i van estar a tothom però com hem anat veient això no va ser així perquè els proletaris van ser obligats a viure en condicions inhumanes eh, l'any 1825 un metge francès va descriure aquesta situació dient que per als obrers viure era no morir. I sobre les condicions generals dels obrers en aquesta època llegim un, un fragment d'Obrers a Catalunya, Manual d'Història del Monument Obrer, de Huerta Esclaveria, on diu així, hi havia llocs on es treballaven 15 i 16 hores diàries. No és menys que en l'època a què ens referim, a en molts llocs s'havien pactat les 12 hores i es lluitava per aconseguir les 11. Eh, per la mateixa època, les filatures i fàbriques de teixits d'Osona es treballava al voltant de 69 hores setmanals, 12 a dilluns a divendres i 9 els dissabtes, i a les colònies del Ter sobre unes 13 hores diàries. La lluita per la rebaixa de les hores de feina seria una reivindicació constant fins a aconseguir la mitja jornada, la mítica jornada, perdó, que estem a punt de perdre, de 8 hores l'any 1919. Eh, L'altra reivindicació lògica en la demanda de seguretat en el lloc del treball, ja que el 1856 el 90% dels obrers i obreres barcelonins treballaven de 6 a 8 mesos l'any. <coughs> Eh, I bé, bueno, també podríem comentar tot el tema de la vida, l'esperança de vida, que era molt curta. Eh, per exemple, bueno, això espanta una mica, eh? Perquè en el període del 1837 al 47, eh, la mitjana d'anys de vida d'obrers era de 23 amb 55 anys, la mitjana d'anys de vida als menestrals 25 coma15 anys i la mitjana d'anys de vida als rics trentasis coma quaranta set anys, tenint en compte sempre que la mortalitat abans alss 5 anys era del 49,8%. El 49%, però aquest cent suposo que més concentrat a les classes treballadores que no en els rics. Sí, exacte. Suposo com a mortalitat infantil. Home, dels 25 als 36 no, no hi van molts anys. És a dir, també els burgesos morien joves, no?, com si diguéssim. Eh, sí, sí. Però suposo que potser... El a veure amb, amb la forma en què devien morir un burgès que no era la mateixa que devia... Bueno, la majoria era per, per malalties era societat, infeccioses, em sembla. Era no? una societat molt atreçada. Malnutrició, els obrers morien per això. Malalties infeccioses i malnutrició, normalment, no? Sí. Bueno, bé, una, un dels fets que feia que morissin a una edat tan temprana és, per exemple, l'alimentació. Eh, el menú quotidià de les classes treballadores no permetien cloure carn i peix i abans dels dissabtes i encara aleshores era el que el metge higienista Pere Felip Montlau qualificava carn del dissabte, es deia així, perquè era el dia en què menjaven i no passaven de ser les deixalles de l'escorxador. L'alimentació, perquè veia una mica dels obrers d'aquella època, eh, començava així, els obrers esmorzàvem pa i sardines salades, això els pares, i pa i aigua els nens. Dinaven fesols amb oli o escudella, que ja sabeu que escudella és aquesta sopa amb verdures i això. Bueno, que hi ha diversos tipus d'escudella segons Catalunya, però bé, no era molt variat, o fesols o escudella. I per sopar menjaven patates amb oli i de vegades incloïen bacallà una mica de carn de porc, de porc o sigui, cansalada o una cosa així. La beguda habitual era el vi, que també ho els nens, per cert. Malgrat la precarietat i discreció d'aquests menjars, l'alimentació es duia al 53,69% del pressupost de les famílies. I, eh, bueno, en, aquell, en aquella època va sorgir la olla pública, que era una olla, una sopa, una escudella, que feien els, ajust, els ajuntaments i els establiments de beneficència. Eh, bé, bueno, perdó, si m'ho heu escoltat, és que encara estem ajustant temes tècnics. Eh, bé, aquesta olla pública eh, es veu que deixava molt de desitjar i la gent preferia, en, en alguns casos, no menjar-ne que menjar d'aquestes olles públiques. Després, el que dèiem del sou, que és una mica com ara, no? Et donen lo just per viure. Eh, si ara diem que amb els, els mileuristes tenen just per pagar el pis, el menjar, la roba i, i poder anar a treballar pues és el que passava una mica en aquella època al mitjans del segle XIX Nobrer venia a guanyar entre 2.296 i 4.160 rals l'any segons fos peó o teixidor és les... el, que hem, el que hem comentat abans sí. No? Sí, del sí. tema del, dels sous Sí, i abans eh, els sous eren los justos per viure, no?, com hem comentat abans les estadístiques. En quan a, a, a vivenda i habitatge... Doncs en quan a vivenda i habitatge, eh, les cases eren molt petites i en la mateixa habitació doncs, podien arribar a viure fins a 12 persones. Al més, els carrers no estaven asfaltats, hi eh, havia fang pels carrers, podem imaginar una ciutat com Barcelona, no entrava la llum eh, ni l'aire, i, bueno, això, la mala alimentació, més eh, aquestes condicions en els habitatges i en la ciutat en si, d'urbanisme, eh, pues, afavorien l'aparició de moltes malalties, com, per exemple, el còlera. I això era el que feia que es morís o abans dels 5 anys en edats tan tempranes o, bueno, haguessin tots aquests problemes de salut. Després, una altra malaltia o problema molt extès també era l'alcoholisme. Eh, hi havia unes taxes d'alcoholisme altíssimes. I hem dit que la beguda era el vi, no? Però el vi es considerava un aliment més, vull dir, es donava als nens mm -hmm. i tot, eh? Però eh, llavors el tema de l'oci... Eh, tenien un oci limitadíssim els obrers, no? perquè treballaven moltes hores i no, i no teníem recursos a part de la pròpia subsistència, no? I per això havia aquestes taxes d'alcoholisme tan altes. I... Sobre el tema de l'habitatge és interessant perquè ha sigut un un, un fet d'explotació de, o de, de diguem així de modus de vida infrahumà que ha sotmès el capitalisme als treballadors d'una forma històrica. És a dir, no és, no és només d'ara l'especulació immobiliària. Eh? Les, la, les condicions de vida a, a l'habitatge, l'accés a la vivenda i a l'habitatge mediatitzats especulativament pels capitalistes és una cosa que porta a funcionar des del segle XIX i abans. Uh, qui no sap també les migracions que hi ha hagut als anys 70, etc etcètera. etcètera. O sigui, sempre ha sigut un problema que ha tingut la classe obrera l'accés a una vivenda digna que és el que tenim ara no? també, sí, també el tenim ara sí. si abans eh, més de la meitat del sou era per pagar el menjar doncs ara més de la meitat és eh, per pagar el pis o abans de cap a tota aquesta bombolla eh, immobiliària tothom sap que molta gent dedicava el 80-85% del sou a pagar el pis que és una barbaritat no? mentre que en aquest cas, ara mateix, la roba i el menjar no suposen una part tan gran uh -huh. no, del sou. No? Va canviant, però la situació és la mateixa. Et, eh, els obrers estan collats de manera que no hi ha perill que puguin acumular cap riquesa Exacte. i posseir els mitjans de producció. Aquesta és la clau, mm. diguem així, al motor que manté el sistema capitalista. Però uh, és que no es d'ara, és de sempre. No. Si sí, ho diu la frase, allò de no et faràs ric treballant. Clar que no. O sigui, per molt que, que treballis i treballis i treballis... El sistema està pensat, està pensat perquè pensat si tu ets no. un assalariat, continues ser un assalariat i els teus fills siguin assalariats i els teus nets seran assalariats. Mm. El sistema està pensat de tal manera. Tu no tindràs mai el prou marge com per arribar a ser burguesia. Ni tan sols l'anomenada classe mitja. La no. classe mitja acumula un segon pis com a molt. Sí, o un però, segon cotxe. Però això està de loteria i però tot Però poca això. cosa més. Cada dia en cap la crisi ha, eh, ha pujat molt la compra de loteria. No hm. estranya. no? la gent no, no veu com sortir d'aquest forat una de les coses que bueno, això sí que ho hem superat de moment és el treball infantil bueno, eh, el primer món el primer món, clar o sigui, el, el treball infantil segueix existint però bueno, a nivell de Catalunya i països catalans una mica això que estàvem parlant en, en principi no a nivell de l'estat espanyol és veritat no? sí, bueno, esperem eh, llavors eh, el que sí que, que és veritat Bueno, tothom sap que havia treball infantil a partir dels 5-6 anys eh, perquè amb el sou del pare no n'hi havia prou per mantenir a eh, tota la família, no? I llavors eh, no, només els, no només els infants treballaven, sinó que cobraven normalment un terç del sou d'un adult, cobraven molt poc, feien les mateixes hores i la mateixa feina, eren molt cotitzats els nens a les fàbriques perquè... Eh, no presentaven cap conflictivitat laboral, eren uns obrers molt més dòcils. Eh, les dones, per suposat, també treballaven i també cobraven menys. Eh, les dones i els nens tenien pitjors condicions laborals que els homes. Les dones i els nens tenien uns contractes molt més eventuals, o sigui, no tenien una feina fixa, sinó que quan havia feina les cridaven, no? eren com auxiliars, però en la, la realitat era que les dones treballaven moltíssim, sobretot a indústria d'èxit. Era un sector molt femení. A mi això de treballar i cobrar per dia, inclús per hores, ah. que és del segle XIX... És eh? com ara les ETTs. És... Sí, sí. Obre i servei, vaja. Obre i servei, això és les ETTs. Mm. Què ha passat, senyors? Hem de mirar la nostra història. Sí, Què sí. ha passat aquí perquè recuperem pràctiques capitalistes del segle XIX? Sí, sí, doncs això eh, això passava, i les dones seguim, per suposat, cobrant menys que els homes estadísticament ho podem veure però bé, bueno, en aquell cas era així inclús eh, molts, eh, molts eh, empresaris no, terratinència no, molts empresaris de les fàbriques el que feien molt ben pensat era contractar famílies senceres, o sigui contractaran el pare, la mare i tots els fills i els donaran un preu per tots <coughs> llavors fantàstic, primer Eh, estaven, ho venien com una una opció de, de, com una caritat cristiana perquè deien perquè la família no estigui en la misèria, ta, els contractem a tots o sigui, donar, donaven feina des del me, nen més petit fins al pare tenien tots allà, 12, 16 hores el que calgués, i els donaven un preu per a tota la família no? això és el que feien els empresaris eh, i bé, van sorgir iniciatives i eh, perquè, perquè no hagués aqu aquesta situació de treball infantil i sempre els empresaris, fins molt, fins molt avançat el procés de revolució industrial, van tenir nens a les seves fàbriques. Bueno, hi ha, hi ha quadres eh, de l'anomenat modernisme català que, que ho reflecteixen això, reflecteixen tant les sopes públiques aquestes que hem, que hem esmentat abans, com el treball infantil, i n'hi ha un Uh, molt, molt il·lustratiu, molt gràfic uh, que surt una nena filant davant d'una màquina i té les mans uh, estranyament llargues tu les mires, ja ja us diré exactament quin, he, quin és el pintor d'això i dius, però aquestes mans estan mal pintades no, aquestes mans estaven deformades <laughs> les mans dels nens eren idònies per treballar a les màquines de filatures perquè podien arribar a llocs on no podien arribar les mans d'adults i de tant forçar-les per, eh, diguem-ho així, per adaptar-se a les necessitats eh, de la màquina, les acabaven de formar a les pròpies mans dels nens i les tenien més llargues del que era acostumat. És a dir, aquell quadre no està mal pintat, és que els nens agafaven deformitats. La gent agafava deformitats. Eh, en Marx, en el Capital, eh, cita diverses estadístiques a nivell d'Anglaterra on es parlen de gent que realment acabava, diguem-ne, diguem sent una extensió de la màquina i agafant deformitats per, diguem-ho així, acoplar el cos humà a les necessitats de la màquina. Eh, gent amb jeps, gent amb, amb, amb, amb dislocaments de cadera, bueno, unes coses eh, realment brutals, és a dir, al final, després de 14 hores de treball, durant dos o quants anys, l'obrer acabava semblant -se més a la màquina que a una persona humana. Mm. I, I, bueno, eh, també, durant el bieni progressista, eh, es, es prepara un projecte de lei molt moderat. Eh, Vieny. Vieny, Vieny. Vieny. Eh, es prepara un projecte de llei molt moderat que establia que els nens i nenes de 8 anys només podrien treballar 6 hores per donar ocasió que s'instruïssin, perquè, per l'alfabetisme era brutal i pràcticament només el 15% dels obrers havien rebut, rebut instrucció primària. I de d'adolescents de 12 a 18 anys... Eh, bueno, aquest projecte de llei establia que només podran treballar 10 hores diàries és a dir, dues menys que els adults que treballaven 12 malgrat no? eh, Margat to moderat el projecte rebé crítiques duríssimes per la patronal i no va ser aprovat i estem... Bueno, Espanya en realitat no tindria eh, cap llei social sobre qüestions laborals fins al 1873 molt més endavant Eh, o sigui, la primera república encara no, no arribem a aquest tema és més endavant eh, però bueno, si sí, volies afegir una cosa no, no, no, no era, era precisament doncs, això que, que la primera legislació social no és fins després de la, de la primera sí, república sí, molt després de tot el que estem parlant ara no? em sembla que és la primera república quan es va donar, sí, Perquè hi ha el, algú tan bàsic com, el com que el els nens de 8 anys només treballessin mitja jornada no ho van acceptar o sí, en algun moment, quan aquí a Onda Llibre vaig sentir que es deia això de que el sufragi universal no va ser la primera opció de, dels burgesos, no? I tampoc el treball infantil no van voler deixar-ho com si res. I sobre el tema del lleure, i ja han vist el que menjaven els obrers, els anys que vivien, eh, tenien tota mena d'enfermetat, no tenien cap assistència mèdica. Eh, llavors, el tema del lleure, eh, doncs, pràcticament no en tenien. Era molt escass, per manca de temps i diners, i sovint era la taverna l'únic lloc on el treballador, home, trobava distracció o s'acabava d'embrotir. Eh, en aquest context va sorgir un jove republicà, Josep Anselm Clavé, que l'any 1845 eh, va crear la primera agrupació coral. Ara això sembla que no, no tingui tanta importància, eh, però va ser un fred molt trencador. Va ser, aquestes agrupacions corals van ser precursores de tot l'associacionisme obrer o sigui, abans que existís com ha dit el, el José una, una grupa, unes agrupacions obreres polítiques o si sigui, no havia res <coughs> perdó no, no havia mútues, no havia sindicats perdó que m'he agafat una mica tos no havia res de res llavors el senyor Josep An Anselm Clavé que va tenir una vida molt curiosa. Va néixer a Barcelona el 1824. 824. Eh... Podem dir que és, és el primer, diguem així, el que a través de l'oci impulsa el primer associacionisme obrer, sí. no? El sí. I ho s'ha pensat clar bé. Sí, però... aquestes corals. I a més, és molt interessant perquè no, no va ser un... Eh... Bé, bueno, era fill d'un comerciant de fustes, molt humil, i de petit aprengué l'ofici a tornar. Però ho va tenir que deixar perquè tenia problemes de visió. No veia bé... Tenim jo. Mm, no sé no quins problemes no tenia no no sé si, però no podia ser obrer manual com si diguéssim no? llavors de manera autodidacta va començar a estudiar música i va començar a guanyar-se la vida anant pels cafès de Barcelona amb una guitarra i cantant mm. eh, llavors eh, des, bueno, des de molt jove va tenir una filiòsia política d'esquerres i, i republicana, va ser amic de Narcís Monturiol Eh, va col·laborar en el primer diari comunista de Catalunya ah, sí? Sí, sí i bueno, va participar en totes les revoltes urbanes del 1840 i 43 va ser arrestat i empresonat va ser a, a la fortalesa de la Ciutadella on ara tenim aquest parc on toquen els tambors hi havia una presó una gran fortalesa eh, presó que com a músic pels cafès de Barcelona eh, es va fer bastant popular perquè feia un tipus de, de música així molt poètica, també una mica política que s'allunyava molt de la música que era molt vulgar. No? Les que havia per, per les terrasses de, de Barcelona i que estava moda en aquella època. I abans se'l van cridar per dirigir un grup de músics anomenat l'Aurora, que també es, es dedicava per tocar pels cafès i interpretar serenates, que era el que estava de moda en aquella època. No? eh... Llavors, com eh, era molt difícil crear un repertori per aquests músics, va, va optar per fer-los cantar tots alhora, i llavors va fer una coral. Eh, llavors, com va funcionar molt eh, aquest tema de coral, i va ser molt popular, va crear la Coral La Fraternitat, que va ser la primera de tot l'estat. Eh, llavors, mm, ens hem clavé, eh? Uh -huh. eh, va anar per molts xocs a Catalunya amb aquesta coral no? aviat les autoritats van veure que això no anava bé perquè a més de la coral organitzava balls, festes tot i mai hi havia hagut eh, un local d'oci ni res d'oci per, per als obrers no? I van començar a copiar-los van fer moltes agrupacions corals l'home el van posar a presó el van eh, el van exiliar a les Balears a Madrid, el van fer per tot arreu. Eh, però ell sempre tornava, va llogar un local Passeig de Gràcia, eh, els borgesos es van enfadar molt perquè venia els obrers allà a cantar, ja. els van expulsar de diversos locals, eh, va organitzar espectacles... Va ser... O sigui, gràcies a una d'aquestes corals d'encern Clavé, va ser el primer cop que es va escoltar Wagner a Espanya, a tot l'estat espanyol, mai fins ara... Eh, s'havia escoltat Wagner, doncs pues mira, després va passar el que va passar, però eh, es va escoltar per primer cop aquí a Wagner, a Espanya, gràcies mm -hmm. a Encel Clavé. Eh, però i... encara no era aquest autor maleït, que és no, avui dia, exacte, no? o exacte. associat a... Va exacte. Eh. exacte. Eh, i bueno... Que se'l valoraran no, només musicalment, eh? no sí. és que ara el senyor el Clavé... No, no, no. Wagner eh, com a músic i finalment va ser deportat a Madrid però aquí ja havia tot una havia fet tot un associacionisme de, de corals i, i havia locals tot això, estava el moviment en marxa o sigui que el van excitar però tot va ser aquí igual Eh, I doncs, aquí llegeixo la biografia que a partir de 1868 i com a conseqüència de la revolució de setembre la Gloriosa els cors de claveja no foren la imprescindible per canalitzar les inquietuds republicanes dirigides ara a través del Partit Democràtic i després pel Partit eh, Republicà claveja que, no, que no va abandonar mai l'activitat política exercir diversos càrrecs públics dintre d'aquesta revolució de setembre Eh, el mateix 1868 va ser membre de la Junta Revolucionària eh, l'any següent vicepresident del Pacte de Tortosa va ser escollit diputat i nomenat president de la Diputació de Barcelona atenció, va arribar president de la Diputació de Barcelona mm -hmm. i, però quan es va acabar la Primera República va tornar a Barcelona amb tan mala sort que va morir poc després però, però bueno, és una, trobo que és una biografia percenta estan, no? No, hem, amb això tenim el amb això tot el, tenim tema el, tot el tema de l'ossi. Tot el tema del com com va portar a desenvolupar les primeres associacions de, així, dins del moviment obrer, primer, les primeres organitzacions, no? Encara que no tenien un, encara el contingut eh, sindical o polític, que, evidentment tindran tindran després, no? sobre, sobre el tema de les condicions de, dels obrers en, en en els seus inicis, no?, en aquest eh, segle XIX, ens restaria per afegir alguna cosa? Eh... No. Sobre sí. les condicions laborals, per Sobre exemple? El, les conditions... Ja ho hem dit, no?, les hores sí, que treballaven... Jo penso, jo penso que uh -huh. això és un tema que tenim bastant clar, no?, que ha sortit en molts reportatges i pel·lícules i tot això, no? però no ens podem imaginar fins a quin punt eren brutals aquestes condicions i el poc que fan el temps que mm -hmm. estàvem així, no? Aquí a Catalunya, qui diu Catalunya diu les Balears, el País Valencià tots els països catalans va haver aquest, aquest patiment del, del poble, no? Mm -hmm. Bé, bueno, i qui diu d'aquesta classe obrera, parla de classe obrera en general a nivell mundial doncs la primera industrialització és brutal Eh, la, la, la, les, grans, les grans fortunes no es fan eh, a partir de l'esforç i l'esperit emprenedor dels capitalistes, sinó a partir del patiment de, de tots els seus treballadors. Bé, doncs anem amb una pauseta i després eh, després comencem ja amb les primeres associacions obreres i les anomenades corrents de pensament de socialisme utòpic o presocialista. Recordeu, estem escoltant Onda Libre tots els diumenges en directe de 12 a 2, ara, nou horari, amb remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia. Us podeu posar en contacte al llarg de la setmana amb nosaltres al correu electrònic a Onda Libre 1917 arroba, 1917 en números. Uh... Look, Bruce, it's the bad signal. Yes, are you ready, Robin? Yes, bad man. <laughs> again okay batman Els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a 3 www.esfaialliberat.blogspot.com Si voleu posar-vos en contacte amb el programa envieu un mail a OndaLibre 1917 arroba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 havíem dit, el primer moviment obrer a Barcelona... Es dona, perdó, el primer moviment obrer organitzat de l'estat espanyol es dona a Barcelona el 1840 amb la creació del sindicat dels teixidors de la indústria cotonera de Barcelona. El president del qual era en Josep Barceló. Eh, que després, si en voleu, doncs... Eh, o ara mateix, fem el, el petit comentari del de sí, sí. president d'aquesta de, primera organització obrera. És bastant breu. Josep Barceló eh, va néixer el 1828 a Mataró, va morir el 1855, eh, va ser un dirigent obrer que en ser executat el 1855 pel capità general de Catalunya, que es deia Juan Zapatero, eh, es convertí en el primer màrtir reconegut de classe obrera catalana. Mm -hmm. eh, de Josep Barceló. Josep mm -hmm. eh, Barceló. Ma el mateix estiu de 1854, eh, quan Barcelona vivia un clima de gran agitació obrera eh, per, per l'anomenat conflicte de les salfactines, que va ser tot el tema... Després explicarem amb el socialisme utòpic, els ludites i tot això. Réssim donar temps. Réssim donar temps. Que les salfactines eren les noves màquines de filar, de la introducció dels quals provocava l'acomiadament d'obrers el 14 de juliol de 1854 eh, una comissió de les classes obreres han decretat el boicot eh, i els primers dies dins de l'agitació política i militar a Barcelona doncs es van carregar diverses màquines d'aquestes eh llavors aquest home el van agafar una mica de xivo expiatori i de tot això i el van acusar d'un crim el van acusar injustament tothom sabia que era un muntatge d'un crim que va, posar, que va passar a Olesa Montserrat eh, llavors per aquest crim li van fer un judici ple de irregularitats eh, i el 6 de juny és executat enmig d'una ciutat exaltada i presa militarment eh... La repressió contra el moviment obrer, dirigida pel nou capità general Juan Zapatero, fin a casualitats de vida, estava en marxa. Eh, Lors aquell clima d'indignació social es va produir la primera vaga general de treballadors el juliol de 1855. O sé sigui que la vida d'aquest senyor Josep Barcerro va ser una peça clau en tot el primer moviment obrer. Bé, doncs, eh, important a tenir en compte, des d'aquí li retem aquest petit homenatge, el primer màrtir de la classe treballadora catalana, Josep Barceló. Bé, doncs, parlem de les característiques principals tant d'aquest eh, moviment obrer català com el de la resta de l'estat espanyol en el període 1840-1868 o fins al uh, 73 amb la primera república és la seva activitat purament sindical i gens doctrinària, és a dir, encara no estava poseït Diguem-ho així, de l'idea polític eh, de classe per la conquesta de l'Estat, que podria donar-se, o podríem entendre que es dona a partir de l'entrada de la primera internacional amb l'anarquisme i el comunisme. Ara, únicament, el que es busquen són millores a les condicions de treball, sense cap més transcendència i política, almenys com a principi, com a principi doctrinal. Només anàvem per les reivindicacions quotidianes. Sí, temes com les 8 hores... Eh, les els salaris principi bueno, les 11 després ja les, les 8 Els temes dels salaris, salubritat Vivenda bé, eh, Temes més economicistes Li podríem dir, no? D'un primer nivell de consciència Obrera eh, D'entre la diferent Conflictivitat obrera d'aquests anys Haurem de destacar la crema de la fàbrica Bona Plata al 1835 eh, com, com una expressió D'activitat típicament ludita Uh -huh. la insurrecció republicana en participació obrera del 1842 a la ciutat de Barcelona i sobretot la vaga general de Barcelona el 1855 que desemboca en una altra destrucció de màquines que, com ha dit la Mar s'anomenaven salfactines la primera gran vaga general doncs, la convulsió obrera més important del període és aquesta de 1855 Ara bé, com han dit, els objectius de totes aquestes expressions de conflictivitat obrera anaven en un sentit purament economicista o de millora sindical. Tot i així, existirien corrents de pensament obrarista o que tenien en compte, com si diguéssim, subvertir o millorar les condicions de vida del mode de producció capitalista, tant a nivell social com polític, i que hom anomena de socialisme utòpic. Farem esment d'algunes d'aquestes primeres corrents de pensament obrer o de, de socialisme utòpic en, en general i farem un breu esment de noms i corrents i dates d'aparició a l'estat espanyol i, si et sembla, Mar, més que res per, per temps... I per Ens ha, què? ha tirat el temps a sobre perquè aquest sobre. tema és molt ampli, molt interessant. Exacte. No, si et sembla, pel pròxim programa ja doncs, entrem més en, en profunditat. Ara mm -hmm. simplement doncs, ho, deixem, ho deixem esmentat. L'etapa de difusió d'aquestes idees presocialistes o de socialisme utòpic arriba fins al 1862, quan amb, quan amb el destronament d'Isabel II s'introdueix a l'estat espanyol les idees de la primera internacional, eh? sobretot anarquisme i comunisme. Mm -hmm. A partir del 1835 es va propagar el sensimunisme, ara anem nomenant els diferents corrents no? de pensament del socialisme utòpic doncs el sensimonisme des del diari El propagador de la libertat que es va publicar a Barcelona el furiorisme furi, furierisme perdó a Cádiz el 1834 amb Joaquim Abreu i a partir del 1848, les doctrines cabatianes es van difondre per Catalunya eh, de la mà d'Anarcís Montorriol i el seu diari El padre de família, de, que es va publicar a Barcelona del 1849 al 1850. Hi havia la madre de família, també. La madre de família, sí, també, sí, és sí. el mateix diari cabatià. Eh? El mateix diari cabatià, bueno... No sé, uh, si vols encara en resten re tres minutets, vols esmentar alguna cosa d'això de que havias dit a uh, socialisme tòpic i Star Trek o del narciisme. Eh, sí, com a, com a curiositat freak de la Wikipedia està molt bé, però Eh, s'ha de mirar la informació de manera crítica eh, diu hi ha re diferents religions i sectes que descriuen el seu particular cel com una forma d'utopia però el plantejament en aquesta línia més elaborat i fosc correspon a una sèrie de televisió, Star Trek a la sèrie original però sobretot en Star Trek, la nova generació es planteja una federació de planetes units on no hi ha pobresa ni esclavitud ni diners ni ignorància tothom treballa i tothom fa pel desenvolupament i el bé comuns de la humanitat aquesta societat perfecta s'ha aconseguit a d'una banda del contacte amb alienígenes proneu nota uh -huh. eh, posa parèntesis Star Trek Fice contact que va permetre als humans prendre consciència d'espècie per primera vegada i d'una altra banda la, inven eh, la invenció del replicador, un aparell que eh, em emet, permet crear qualsevol cosa amb un cos gairebé nul. Està molt bé. Bueno, vale. prenem nota si algun dia veiem una Eh, raça era alienígena, potser hi ha una altra revolució, no industrial, però sí planetària. Bueno, fricades, fricades a banda d'aquestes sí. del Wikipedia, jo crec que és un tema eh, que, es, que pot donar molt de sí i que, si et sembla, doncs això. Emplacem, emplacem a la, la pròxima edició d'On de Libre per parlar sobre socialisme utòpic i més temes d'aquests primers moments de la industrialització a Catalunya i del naixement del, del proletariat etc, etc, bé, la història del moviment obrer eh, de l'estat espanyol europeu i del moviment obrer català, per suposat, també Molt bé, doncs ja sabeu que ara el programa és quinzenal aquesta setmana que ve no l'altra estem aquí per ampliar-vos més la informació i per compartir amb vosaltres, doncs, tota la nostra història si voleu seguir amb més temes de, tant de la ràdio com del programa, dos formes. Per el que fa continguts del programa, el blog 3 com, on pengem programes antics aquests inclosos, els que hem ja començat a fer sobre el moviment obrer i sobre història del moviment obrer i per la ràdio, doncs, continuar consultant eh, programes i continguts a la web pàgina web www.contrabanda.org a la part del podcast sense més, doncs, ens veiem d'aquí 15 dies salut a tots i a totes que tingueu molt bones dues setmanes i pregunteu-vos què heu pogut fer en contra del capital doncs res més, Fins d'aquí dues setmanes. Digo, ah, doncs salut. La luna dal ciel che stende il suo velo sul talli di fiori e